49. A nászutunk szigorúan őrzött titok volt. Londont egy költöztető autónak álcázott járműben hagytuk el, az ablakai kartonnal voltak eltakarva, és tíz napra a földközi tengerre utaztunk. Csodálatos volt távol lenni, a tengeren, a napon, de le is betegettünk. Az esküvőre való készülődés teljesen kikészített minket. Éppen időben tértünk vissza a nagyi születésnapjának hivatalos júniusi ünnepségére. A Troping the Color a zászlós díszszemle volt az első nyilvános programjaink egyike, friss házasokként. A jelenlévők mindannyian jó hangulatban voltak. De aztán két megkérdezte megtől, hogy milyennek találja az első díszszemélyét. És meg viccesen azt válaszolta színpompás. Angolul. Colorful. Szóviccet csinált, kihasználta, hogy a color nem csak a szemlén körbehordozott nemzeti lobogó neve, hanem a szín is a jelentései közé tartozik. A fordító megjegyzése. Az ekkor keletkező, tátongó csend azzal fenyegetett, hogy mindannyiunkat elnyel. Napokkal később meg elment az első királyi útjára Nagyival. Ideges volt, de remekül kijöttek egymással. A kutyák iránti szeretetük is összekötötte őket. Ragyogó arccal tért vissza arról az útról. Ez összekovácsolt minket, mesélte nekem. A királynő és én tényleg összebarátkoztunk. Beszélgettünk arról, hogy mennyire szeretnék anya lenni, és azt mondta, egy jó kis zögykölődős autózás a legjobb módja a szülés megindításának. Mondtam neki, hogy erre emlékezni fogok, amikor eljön az ideje. Most már minden jóra fordul, mondtuk magunknak. Az újságok azonban totális katasztrófának minősítették az utazást. Meget nyomulósnak, fenhéjázónak, a királyi protokolt nem ismerőnek állították be, mert elkövette azt az égbe kiáltó hibát, hogy Nagyit megelőzve szállt be az autóba. Valójában pontosan azt tette, amit Nagy mondott neki. Azt mondta, szálljon be. Meg pedig beszállt. Nem számít. Napokig keringtek a történetek megtudatlanságáról, tahúságáról, arról, hogy volt mersze kalap nélkül megjelenni Nagyi társaságában. A palota kifejezetten utasította meget, hogy ne viseljen kalapot. Nagyi zöld ruhát vett fel a Greenfield Tower áldozatainak tiszteletére, de megnek senki sem mondta, hogy neki is azt kellene viselnie. Így aztán ráfogták, hogy közönös az áldozatok iránt. Azt mondtam, a palota telefonálni fog, helyesbítik majd a leírtakat, de nem tették.